Józan gyengétséggel gondolt eztán a Dikre is. Örült, hogy félreteheti keserűségét gyűlöletét, szinte úgy gondolhat a félfira, mint anya a gyermekére óvon, tudva minden gyengés azt is, hogy melyik miből fakad, és hogy mi az, amiről Dik nem tehet. Méri fogta a párnáját, kivitte egy bokor mögé az árnyékba, ültében jól betürkötte meg a köré a szaknyáját, nézte, mint pásznak elő a fűből a tetőlegyek, közben közbendigen járt az esze. Látta, amit ott áll a nagy vörösölt közepén, idomtalan göröngyök közt, szikár, vékony csontú alak, széles kalapban, lötyögő ruhában, s azon tűnődött, hogyan születhetik valaki eltökéltség nélkül, hogy hiányozhat belőle az a kis keménység, ami kapocsként tartaná össze az egyénységet. Dick olyan rendes, olyan rendes, hajtogatta magában méri lódva. Olyan tisztességes, nincs benned szemelnyi aljasság sem. és ki tudta volna jobban mérnél, hogy a maga magának is bevallotta, s a józan gyengétségnek ebben a hangulatában még ez is kiteltőlne, milyen hosszantartó megaláztatást kellett tőle elszenvednie a mi voltában. És még csak meg sem próbálta viszanozni a megaláztatást, elelfutatta a méreg persze, de semmiképpen nem akart mérén bosszút állni. Olyan rendes, hanem most már csak az árnyéka önmagának. Nincs meg benne az a szilárd központi erő, ami összetartatná a lényét. Vagy talán ilyen volt világ életében. Az az igazság, hogy Méri nem is nagyon tudta, hisz alig tudott valamit Dikről. A szülei meghaltak, egyetlen gyerek volt. Valahol Johannesburg külvárosában nőtt fel, sméri sejtette, bár dik sosem beszélt erről, hogy nem volt olyan Sivár a mint az övé, ha szűkös körülmények között élt is. dik haraggal emlegette, milyen nehéz sorsa volt az anyjának, s ez a megjegyzése mindegy rokonította őket, hiszen diki szerette az anyját, és neheztelve gondolt apjára. S felnőtt korban mi mindennel nem próbálkozott. Posta volt, a vasútnál is dolgozott, később meg a községi vízórákat ellenőrizte. Azután elhatározta, hogy kitanul állatorvosnak. Tanult is három hónapig, de aztán ráébredt, hogy nem győzi pénzzel, s hirtelen elhatározással eljött délradéziába gazdának, hogy végre a maga életét élje. És most itt ez a reménytelen, tisztességes ember itt áll a maga földjén, amelynek az utolsó porszem és a kormány tulajdona, s figyeli a benszülöttek munkáját. Méri, meg ott ül az árnyékban, és nézi, és nagyon jól tudja, hogy Dick sorsa elvégeztetett, hogy sosem volt egy szikra esélyesen. De még akkor is lehetetlennek érezte Méri, hogy ilyen jó ember kudarcot valljon. És ilyenkor felkelt a párnáról, és oda mentikhez, mert eltökélte, hogy még egyszer megpróbálkozik. Hallgass ide, Dick. Szólalt meg egyszer félénken, de határozottan. Hallgass csak, mit gondoltam. Jövőre megpróbálkozhatnál azzal, hogy még egy száz hektárt kiírtass, és bevest az egészet kukoricával. Ami földet csak van, mindvest be kukoricával, hagyd már fel ezekkel a kis terményekkel. És mi lesz, ha épp rossz a kukoricára? Miért rivál a Itt sem igen jutsz többre. Dinknek akkor elfutatta a szemét a vér, Eltökéltségűd ki az arcára, és két keserű vonás a pofoncsontjától az álláig még jobban elmélyült. Mit tehetnék többet még azon kívül, amit teszek? kiáltott mérére. És hogy bírnék még száz hektárt kiirtatni? Te is jól adod, honnan szerzek munkaerőt? Hisz amin van, ahhoz sincs elég munkásom, kereket meg öt fontjával nem tudok már vásárolni. Nincs más, mint az önkéntes munkaerő. Olyan meg már nem jelentkezik. És miért? Jó részt te miattad. Neked köszönhetem, hogy a húsz legkülön munkásom itt hagyott, és többet felém sem néz. Isten tudja, ha járnak most, hol terjesztik a gazdaságom rossz írjét, csak a te átkozott természeted miatt. Nem jönni te már senki, aki régebben jött volna? Nem. Most már a városban lófrál mind, és lopja az Isten napját. S hogy ez a jól ismert panasz feltölt belőle, a kormányra zúdította minden mérgét a kormányra, amelyik bedült az angliai nikerimádóknak, a helyet, hogy a földekre kényszeríteni a benszülötteket, a helyet, hogy kiköltene néhány teherautót meg katonákat, és erőszakkal hurcoltatná vissza a benszülötteket a gazdákhoz. A kormány ugyan soha meg nem értette a gazdák gondját. Soha. Aztán Szitta gyalázta a benszülötteket is nem hajlandók tisztességesen dolgozni, de annál plémaszabbak, és így tovább. Beszélt, beszélt, ömlett belőle a szó a forró keserűség, a fehér gazda keserűsége, aki a kormányban épp vagy ellenséget lát, mint amilyen az ég meg az időjárás. De a keserűségnek ebben a viharában felette a jövőévi terveit. Kétségbe esetten elborult adjalt haza, és csúnyán ráfölment a szolgára, mert épp ő volt kéznél abból a fajtából, amely elviselhetetlenül meggyötörte. Mérít ekkor már ugyancsak akasztotta dik állapota, már amennyire kábult állapotában aggódni tudott. Alkonyatkortig kordig fáradtan és ingellékenyen tért haza, ledobta magát egy székbe és szüntelenül cigarettázott. Most már egyik cigarettáról a másikra gyújtott, Habár az olcsó fajta benszülött cigarettát szívta, de ettől meg állandóan köhöghednékje volt, s ujjait majd tenyeréig megsárgította a rossz vagó. Feszengett és fészkelődött a széken szüntelenül, mintha semmiképpen sem bírnának az idegei megnyugodni. Nagy sokára azután megjerezkezett a teste, ott hevert ernyetten, várta a vacsoráját, hogy végre lefekessen és elnyomja az álom. De akkor belépett a szolga, és jelentette, hogy odaként napszámosok várnak a gazdára, engedélyt akarnak kérni, hogy elmessenek valahová látogatóba, vagy valami valamilyenfélét, és Méri látta, amint a feszültség visszatérdik arcára a robbanékony nyugtalanság adagjaiba, mintha már egyáltalán nem bírná elviselni a benszülöttek közelségét. Rá is kiáltott a szolgára, hogy eredjen hagyja őt békén, és küldje a pokolba, vissza a kunyhóigba a benszülötteket. Hanem egy fél óra elteltével megint bejött a szolga, és türelmesen Dick ingerültsége ellen felpértezetten közölte, hogy a napszámosok még mindig várnak. Dick elnyomta a cigarettáját, nyomban másikra gyújtott, kiment, és tele torokból artított. Méri ilyenkor odafigyelt, minden ideg szára feszült. Jól ismerte ezt az elkeseredést, mégis tühítette, hogy Dickben találkozik vele. Elmondhatatlanul idegesítettes, amikor Dick ilyenkor visszajött, kúnyosan megkérdezte: Neked szabad a veszülöttekkel mérkelődnöd, csak nekem nem? Mondhatom neked, mondta ilyenkor Dick, és ráfölmet forró elgyötört tekintetével, már nem bírom elviselni őket, és egész testében remegve, megint belerozkadt a székbe. S azután méri megkökkenve látta, hogy Dick állandó tühő gyűlöletének ellenére. Megint beszélget talán a bandagasztával kinn a földeken. Lassan már ő maga is benszülötté válik, gondolta kelletlenül az asszony. Végig olykor egy bokor mögött, az ujjai közt az orrát benszülött módra, már a színe sem igen különbözött az övékétől, annyira mély barnára égett a nap, és mintha még a tartás is őket formázná. És amikor velük nevetett, elsütött valami viccet, hogy jókedvük legyen, mint a eltávolodott volna méritől, abba az izzantató durva ércelődésbe. Vajon mi lesz ennek a vége? Tűnődött méri. És azután iltózatos fáradtság kerítette hatalmába, és Kábán azt gondolta. De hát végtére is mit számít az egész? Végül azt mondta Diknek semmi értelme, hogy ott töltse az idejét egy falat kuporogva, és nézze, amint a lábaszárán máznak a tetőlegyek. Kivált, Kivált, hogy Dik ügyet sem vet rá egész nap. De hát, szeretem, ha ott vagy, Méri. Én pedig már megelégeltem, és Méri visszatért régebbi szokásaihoz, nem gondolt többi a gazdaságra. A gazdaság nem volt más, csak az a hely, ahonnan dik hazajár enni, meg aludni. Méri most már elengedte magát. Naphosszat ült kábán a pamlagon, a szeme csukva, és érezte, amit a hőség dobol az agyvelején. Szomjazott de már annyi erőfeszítés sem telt tőle, hogy felkeljen egy pohár vízért, vagy kik és a szolgával hozasson. Álmos volt, de felállni és bemászni az ágyban már megerőltető munkának tetszett. Elaludt ültőhelyében. Ha járt, a lába, mintha súlyként húznál. Mérhetetlen erőfeszítésébe került, egy mondatot is kimondania. Hét szám alig szólt máshoz, csak dikhez meg a szolgához, Stiket is csak öt percre látta reggel, meg egy fél órára este, aztán az is kimerülten ágybe zuhant. A szikrázó hideg hónapjain át a hőség felé tartott az esztendő, és előre haladtával a szél finom parzivatart csöpört végig a házon, úgyhogy minden rapogott az érintés alatt, és kacskaringózó partölcsérek emelkedtek a levegőbe, odalenn a földeken, s lebegő, csillogó fű és kukoricatő csomókat hagytak maguk után. Méri rettegve várta a forróságot, de annyi erőt sehogy sem bírt összeszedni, hogy megküzdjön bele. Úgy érezte, egyetlen érintés átpillenthetné a semmibe, vágyódva gondolt a teljes tökéletes sötétségre. Csukott szemmel idézte fel képzeletében a puszta, hideg eget, amelynek még csillagok sem törik meg feketeségét. Ekkor történt, hogy amikor bármiféle hatás új ösvényre terelhette volna Mérit, amikor egész lénye mindegy lábújhegyen egyensúlyozva várta, hogy valami erre vagy arra kitérítse, hogy a szolga megint felmondott. Ezúttal nem egy eltört vagy hanyagul elmosott tányér körül tört ki a csetepaté, a szolga egyszerűen haza akart menni, és Méri túl közönös volt ahhoz, hogy vitába szálljon vele. A fiú elment, miután hozott maga helyett egy benszületet, de azt Méri annyira nem állhatta, hogy egy órát sem dolgozott, már is elbocsátotta. Egy darabig ott maradt szolga nélkül. Most már nem is próbált egyebet elvégezni, csak a legszükségesebbet. Söpletlen maradt a padló, konzervből állt a vacsora, És új szolga nem jelentkezett. Méri olyan hírhetté vált a benszület szolgajelöltek között, hogy idő múltával egyre nehezebb lett pótolni azt, aki felmondott. Azután tíg nem szembe tette tovább a mocskot meg a silány ételt, és bejelentette, hogy behaz a gazdaságból egy majd abból nevelnek házi szolgát. Amikor a férfi megjelent az ajtó előtt, Méri nyomban felismerte. Ő volt az a munkás, akit két esztendei korbácsal arcul ütött. Most is ott volt az arcán a sepphely, hely, vékony, sötét heg a fekete bőrön. Méri tétován állt az ajtóban, a benszület meg kint várt, lesütött szemmel. De Méri már ennyi időt is sokat még a gondolatát is várasztónak érezte, hogy visszaküldje az embert a földekre, s várja, még amíg mást kap helyette. Azt mondta hát neki, kerüljön be Aznap délelőtt, valami mélyen gyökerező kátlás miatt meg se próbálta megmagyarázni, Képtelen volt együtt dolgozni vele, ahogyan hasonló alkalmakkor szokása volt. Magára hagyta a konyhában, s amikor Dick hazajött, Méri megkérdezte. Nem akadna másik ember odaként? Dick rá sem nézett Mérire az utóbbi időben felvett szokása szerint, nagyokat falva evett, mint a az idő, csak annyit mondott. Nála nem találnék. Miért? A hangja ellenséges volt. Méri annak idején hallgatott a korpács epizódról, félt, hogy Dick neki támad. Most csak annyit mondott. Nem hinném, hogy megfelel. De amikor elhallgatott, észrevette, hogy Dick arcát el, úgyhogy gyorsan hozzátette. Hát azért talán ő is jó lesz. Tiszta és jó indulatú, mondta Dick. Ennél különben emberem nem igen volt eddig. Mit akarsz még? Nyersen beszélt szinte korombán. Azután többet már nem is szólt, csak elment, a benszület pedig maradt. Mérén megkezdte szokásos oktatását hidegen és módszeresen most is, mint mindig, de azért mégsem ugyanúgy. Ezt a szolgát sehogyan sem tudta úgy kezelni, mint az elődeit, mert valahol a lelki ott lappangott a félelemnek az a pillanata, amikor megütötte az embert és azt hitte, hogy az rátámad. Kényelmetlenül érezte magát a jelenlétében. Pedig annak is épp a volt a viselkedése, mint a többieké. Magatartásában semmi sem utalt arra, hogy emlékeznék az esetre. Csendes volt, konakul és türelmesen állt a Méri magyarázatainak és utasításainak áradatát. A szemét egyre csak lesütötte, mintha nem merne úrnőjére nézni. De Méri sehogy sem felethette az esetet, még ha a fiú emlékezetében megfakult is az emléke. És valahogy másként beszélt vele, mint a többivel. Amennyire csak tőle tellett, személytelenül szólt hozzá olyannyira, hogy egy időre még a szokásos ingerültség se a hangjában. Méri rendszerint mozdulatlanul ült, és nézte, hogyan dolgozik a szolga. Legyőgözte az erőteljes, izmos test. Fehér rövid nadrágot, és inget adott neki, azt viselje a házban az előző szolgák levetett ruhadarabjait. Csak hogy ez a halmi szűk volt a benszületnek. Ahogy söpört, súrolt vagy a előtt hajlatozott, dagadtak a karizmai, és úgy megfezült rajta a silány anyag, hogy félő volt menten kireped. A ház kicsiny mérete miatt a szolva még nagyobbnak és izmosabbnak tetszett, mint amilyen volt. Szorgalmasan dolgozott, nála jobb szolgálja nem igen akadt még mérinek. Rendszerint ott volt mindig a sarkában, hát ha rajta kapja, hogy nem végez el valamit, de ritkán értem osztáson. Úgyhogy egy idő múlva megszokta, és az astorcsapás emléke elhalványult. Úgy bánt már a szolgával, mint általában a benszülöttekkel. A hangja megint éles volt, és ingerült. De a szolka nem feleselt, úrnője igazságtalan szemrehányásait szemresütve fogadta. Meg lehet ő is eltökélte, hogy olyan semlegesen viselkedik, amennyire csak terik tőle. Ígyfajt hát az élet, látszólag minden a legnagyobb rendben, Kialakult a rendes keréfvágás, és Méri megint dolog nélkül maradt. De most már nem volt annyira közömbös, mint régebben. A szolga 10 óra tájban bevitte Mérinek a teáját, azután rendszerint hátrament a csirke utó mögé egy nagy fallá, s magával egy kanna meleg vizet. Méri a házból olykor megpillantotta, amint a kanna fölé hajlik, és locsolja meszterem felső testét. De igyekezett, hogy ne legyen a közelben, amikor a szolga szik Azután a benszülött visszament a konyhához, a ház hátsó falának vetette a hátát a napon, ott át mozdulatlanul és szemmel láthatóan nem gondolt semmire. Mintha aludna. Csak amikor eljött az ebédfőzés ideje, akkor látott újra munkához. Mérit bosszantotta a gondolat, hogy a szolva órák is ott állt tétlenül, mozdulatlanul, és némán vereti magát a nap tompítatlan hevével, amit mintha meg sem érezne. Nem tehetett ellenne semmit, pedig ahelyett, hogy álomhoz hasonlatos szikkat letalgiába süppent volna, azon gyötörte agyát, miféle munkát adhatna neki. Egy előtt kiment a csirke kifutóhoz, amit mostanában már gyakran elfelejtett megtenni, és amikor hevenyében végignézte a fészkelőládákat és a koserát megtöltötte tojással, egyszerre megtorpant, meglátta a benszülöttet. Ott állt alig néhány lépésnyira a fák alatt. Háttal volt Mérinek, vastag nyakát szappanozta, és a hófehér hab meghökkentően fehér volt a fekete bőrön. Ahogy Méri nézte, a szolga megfordult. Véletlenül, vagy talán megérezte az asszony jelenlétét, és megpillantotta méri -t. Méri elfelejtette, hogy a szolga ilyenkor szokott masakadni. Fehér ember nyugodtan bámulhatja a benszületet, hisz alig több, mint a kutya. Úgyhogy Méri-t amikor a szolga abbahagyta a Felegyenesedett, és várta, mikor megy már el úrnője, Egész teste rossz alást fejezett ki, amiért még mindig ott van. méri itt elfutott a méreg. Azt hiszi talán, hogy szándékosan állott. Ez persze nem volt tudatos gondolat, túlzott arcáltanság volna, kimondhatatlan pimasság a szolga részéről, ha ilyesmit lenne feltételezni. Méri ilyen gondolatokat még csak be se az agyába, hanem a szolga testének tartása, míg nézte az asszant a kettejük közti pozótan át, arcának kifejezése feldűhítette mérít. Ugyanazt az ösztönt érezte, ami annak idején arra késztette, hogy korbácsal az arcába vágjon. Határozott mozdulattal elfordult, lassú léptekkel körüljárt a csirke kifutót, marokszám szólt a szemet, aztán lassan áthajolt az alacsony túlt Többet nem nézett a szolgára, de tudta jól, hogy ott áll, mozdulatlan fekete árnyék, látta a szemesarkából. Visszament a házba, s hosszú hónapok óta első ízben szent fel teljes apátiájából. Hosszú hónapok óta először vette észre a padlót, amit a lába tapad, érezte a nap erejét a tarkóján, az éles forró kövek nyomását a talpa alatt. Méri dühös, furcsa matyogást hallatott, s hogy ő beszél hangosan járás közben. Kezét a szájához kapta, és megrázta a fejét, hogy kitisztuljon, de mire Bonzes bejött a konyhába, s Méri meghallotta a lépteit, már az előső szobában ült, a hisztérikus szenvedély merev testtartásával, s amikor eszébe ott milyen sötét, szemrehányó pillantást tötett rá az a várva, hogy ő elmenjen, úgy érezte, mint a kígyóhoz ért volna. Heves ideges reakcióként kiment a konyhába, az ott áll tiszta ruhában, és éppen az mosdószereit rakta el. Mérinek felérnett a vastag fekete nyak rajta a fehéren abszult szabban, a vödör fölé hajló erőteljes hát, és úgy érezte, mintha belettek volna. Már nem bírt gondolkodni sem, nem fogta föl, hogy a haragja hisztériája a semmiből fakad, maga sem tudná okát adni. Annyi történt csupán, hogy a fekete fehér, Úrnőszolgasablont megtörte a személyes kapcsolat. S ha a fehér ember Afrikában véletlenül belenéz egy benszület szemébe, s megpillantja az emberi lényt, amit legfőbb igyekezete elkerülni, bűntudata, amit önmaga előtt is titkol, méltatunkodás formájában csap fel, és a kezében már le is sújt a korbács. Méri érezte, hogy tennie kell valamit méghozzá rögtön, hogy visszanyerje egyensúlyát. Szeme egy gyertyás tobozra esett az asztal alatt. Abban tartották a soroló keféket meg a szappant, és itt szólt a szolgához. Súrolt fel a padlót. Maga is megdöbbent tulajdon hangja hallatán, hiszen nem is tudta, hogy meg akar szólalni. Mint amikor közönséges, mindennapi társasági fecsegés során, amit közhelyek tompítanak, Egyszerre valaki elejt egy megjegyzést, ami behatol a felszín alá, esetleg óvatlanul kibökémi a vélemény az emberről, s a többen is megtántorítja az embert, ideges vihokást, vakaszt, vagy holmi ostaba mondatot vár ki, úgyhogy a társaságban mindenki kényelmetlenül érzi magát. Így érezte most magát, Méri. Egyensúlyát vesztette, nem volt ura cselekedeteinek. Ma reggel súroltam fel, mondta lassan a benszülött, és izzó szemmel nézett méri Súrat fel, azt mondtam, de rögtön a hangja felcsattant. Egy pillanatig Némán leplezetten gyűlölhetten bámoltak egymásra, azután a benszület lesötötte szemét, Méri pedig sarkon fordult, kiment és bevágta maga mögött az ajtót. Hamarosan meghallotta a vizes kefe karistolását a patlón. Megint a pamlakra roskat, elgyengültem, mintha betegség velte volna le a lábáról. Jól ismerte önnön esztelendő kitöréseit, de ilyen pusztító erővel még sosem söpörtőik rajta. Reszketett, fülében hangosan dobolt a vér, szája kiszáradt. Azután némileg összeszedte magát, és bement a hálószobába vízért. Nem akart szembe találkozni Mózessel a benszülötten. Később mégis kényszerítette magát, hogy felálljon és kimenjen a konyhába, ott állt az ajtóban és szeményre vette a vízzel csíkozott padlót, mintha valóban azért jött volna ki, hogy azt ellenőrizze. Mózes ott állt mozdulatlanul az ajtó előtt, mint rendesen, s kibámult a hangyakőre, ahol kutyatejfa nyújtogatta az élénkék égre szürkészölt húsos karjait. Méri nagy térrel durral benézett a szekények mögé, azután azt mondta, Ideje teríteni. A szolga megfordult, előzette az abraszt, az edényt, nagy fekete keze lassan csú az apró evőeszközökkel. Minden mozdulata ingerelte méri Ott ült feszülten, pattanásig feszülten, keze ökölbe szorult. Mikor Mózes kiment, Méri elernyett egy kis sém, mint a csökkent volna a ránehezedő nyomás. Odament a terített asztalhoz, szemügyre vette, minden a helyén volt. De azért felvett egy poharat, és kivitte a hátsó szobába. – Nézd csak ezt a poharat, Mózes! – parancsolt rá. Mózes odalépett, és utoriasan megnézte, illetve csak úgy tett, mintha nézné, mert valójában már el is vette úrnőjétől, hogy elmossa újra. A pohár oldalán a törlőruhának egy odaszáradt pejher ragadt meg. Mózes tele töltötte vízzel a mosogatót és át, beleszólta a szappanpejhert, ahogy úrnője tanította, és annak figyelő tekintete előtt elmosta a paharat. El is törölte, s odaadta Mérinek, az meg visszament a másik szobába. Elképzelte Mózást, amint megint ott áll a napon az ajtó mellett, és a semmibe bámul, a legszívesebben sikított volna, hogy odahajított volna egy poharad a szoba végébe, hogy széttörjön a falon. De semmi, semmi munkát nem tudott adni a szolgának. Halkan körülcselkézte a házat, kopott és vakó minden, de tiszta és ott a helyén. Az ágy az a nagy hitvesi ágy, amit mindig annyira gyűlölt, sima és gyűretlen, a takarós sarka visszahajtva, mint egy a modern ájegyzékekben látható csábító ágy a kívó utánzataként. A látvány belemarkolt méri lelkébe, mert eszébe jutotta azokat a gyűlöletes éjszakai érintkezéseket tig fáradt izmas testével, amelyhez soha-soha nem bírt hozzászokni. Elfordult, kezét ökölbe szorította, sírtelen, megpillantotta magát a tükörben. Fakó arc, borzas haj, dütör elkeskenyült ajka, izzó szem, püffett, foltos bőr. Méri alig ismert magára, csak bámult többenten, szánalmasan, azután sírva fakadt hisztérikusan, leszkető zakalvással sírt, megpróbálta elfolytani a hangot, nehogy odakint a meghallja. Sietett egy terapik, azután felnézett, s amikor meg akarta törölni a szemét, megpillantotta az órát. Dik nem sokára megjön. Félt, hogy meglátja ebben az állapotban, ezért nyugalomra kényszerítette vonagló arcizmait. Megmosta arcát, megfésülködött, szeme körül a sötét ráncos bőrt. Épp, csöndben költötték el ezt az étkezést is, mostanában valamennyit. Neddik észrevette Méri kiverösített, összegyűrt arcát, vérere szemét, és tudta, mi a baj. Méri mindig akkor sírt, ha veszekedett a szolgákkal. Nedik fáradt volt és elkeseredett. A legutóbbi veszekedés óta már jó idő eltelt, azt gondolta, Méri talán már leküzdött ezt a gyengét. Az asszony hozzá sem nyúlt az ételhez, csak ült, leszegett fejjel, a benszülött egész idő alatt úgy járt-kelt az asztal körült, mint a gépember, a teste szolgálta ki őket kényszerűségből, de a gondolataig messze jártak. Dick haragra a gerjedt, látva, hogy a szolga jól dolgozik, s Mérinek mégis túlt az arca. Mikor a benszület kiment a szobából, azt mondta, Méri, ezt a szolgát meg kell tartanod, ennél jobb szolgánk még sose volt. Méri még akkor sem nézett fel, csak ültött Némán, szinte süketen. Dick észrevette, hogy az asszony vékony napszikasztotta kezereztet, Hallgatott egy darabig, aztán ismét megszólalt, ellenséges, gyűlölködő hangon. Nem bírom tovább ezt az állandó szalka változást. Torkig vagyok fele. Figyelmeztetlek méri. De az asszony most sem válaszolt. Erejét vette a délelőtti sírás és düh, és attól félt, ha kinyitja a száját, síról fogad megint. Dick némi csodálkozással nézett szemet, általában méri, készen állt ilyenkor a válaszsal. Dühösen panaszolt fel halmi lást engedetlenséget. Nincs már felkészült az ilyesmire. De Méri konok hallgatása, ami tiszta ellenállásból fakadt, arra késztette, hogy mindenáron megadó választ csukarjon ki az asszonyból. – Méri? – mondta, mint a főnek az alárendeltjének. Hallottad, mit mondtam? – Igen. – mondta végül marcosan, nagy nehezen az asszony. Amikor Tig elment, Méri azonnal beséltett a hálószabába, hogy ne is lássa, amint a benszülött leszedi az asztalt, és átaludta az elviselhetetlen időnek négy hosszú óráját.